На твою думку, всі багаті люди нещасні і бідні і щасливі? Щось я давно не зустрічав щасливих бідняків. Так ж. є й серед мільйонерів цілком щасливі люди, а серед жебраків повно нещасних. Але це не залежить від їх становища, це залежить від їх ставлення до життя. Просто треба зосереджуватися, не так прагненні до володіння якими-небудь речами самими по собі у тому числі грошима чи позитивними оцінками з геометрії, а не отримані задоволення від них. А якщо нічого немає, то теж не біда. Сонце, небо і вітер для всіх спільні. Вони завжди під рукою, і від них завжди можна отримати свою порцію ендорфіну. Я уважно вислухав тоді Джима, але однаково побрів потім після цієї тривалої розмови додому сумним. Я не відразу прийняв теорію Джима під назвою «Всі ми гнемо горба на ендорфін». У той рік я таки отримав з геометрії свою законну трійку, мене довго лаяли, дорікали нею, але все-таки потім узяли з собою на ярмарок у лунапарк. Але там я чомусь не був щасливий і не отримав особливого задоволення. Атракціони за рік добряче застарілись, а кілька улюблених взагалі не працювало. І від тих, що були, рівень ендорфіну якось особливо не підвищувався. Але поступово я почав ловити себе на думці, що не отримую задоволення від, здавалося б, речей, які мали приносити очевидну радість. А від усякої дурниці я буваю іноді щасливий. Щастя настає іноді в такий момент, коли його і не чекаєш. Бах, породів якийсь дрібниці, всміхнувся і вже щасливий. Відчуваєш, як там мозок ендорфінчиком уже тішиться, і тобі самому стає добре. І я почав намагатись отримувати кайф від усього, від усяких дрібниць, навіть от того, від чого раніше б засмутився. Я губив дріб'язок, що мені давали на обід у школі, і не засмучувався, а отримував задоволення від того, що просив у Джима або ще в кого іншого сандвіч». Я отримував двійку і йшов додому і радів тому, що можу ходити. Я лягав спати і кайфував от того, що в мене є окрема кімната, від того, що мені було що їсти на вечерю і ночами нас не бомблять. Я засинав щасливим від того, що знав, можливо, побачу прекрасні сни». Я почав дивитися навколо себе зовсім іншими, щасливими очима і побачив поруч прекрасних і теж щасливих людей. Це і тітонька Джинджер, яка утримувала задоволення і від своєї торгівлі, і від походів до церкви, і навіть витівок свого чоловіка. Той взагалі був з усіх боків щасливою людиною, але про нього трохи пізніше». Я бачив, якими щасливими очима дивиться на цей світ Джим. І я був вдячний йому за те, що він так навчив дивитися мене. Але я також почав помічати навколо себе і купу глибоко нещасних людей, які жили, як їм здавалося, дуже нещасним, сірим життям, самі не розуміючи, що це тільки їх вина, що вони так живуть, і не в змозі отримувати від життя свою дозу кайфу. Вони не розуміли, що всі ми гнемо горба на ендорфін, що це і є головним призначенням будь-якої людини – бути щасливою. Щоправда, от багато хто з людей не зовсім правильно розуміють це гасло, витрачаючи час на фізичні, а часто фізіологічні задоволення, карти, випивку, жінок, отримуючи якусь дозу не того кайфу і страждаючи потім уранці докорами сумління, похміллям, боргами та венеричними хворобами. Я почав мислити по-іншому і жодного разу про це потім не пошкодував. Тому, коли через кілька років після того, як Джим відкрив мені ендорфіновий краник, одного прекрасного літнього вечора він зупинився біля моєї хвіртки і запропонував вирушити помандрувати, я відразу ж погодився. Тому що я знав, попереду нас чекає, ну, просто море ендорфіну, за яким ми пливли, пливли, поки не припливли тепер, самі знаєте куди». Наприкінці третього тижня перебування в цьому африканському таборі, коли занепокоєння з приводу довгої відсутності більшості нашої наукової експедиції на чолі з її ідейним вождем почав висловлювати навіть ходяча жертва ендорфіну на ім'я Джим, від професора і компанії надійшла звістка. Точніше, не від них, а про них ми отримали у вигляді випуску місцевої щотижневої газети, яку я б назвав щодвотижневою, бо виходила вона раз на тиждень, а привозили її в місцеве місіонерське відділення раз на два тижні, разом із поштою і іншими необхідними речами саме раз на два тижні. Місія розташовувалася в тому маленькому селі і складалася з одного будинку і декількох черниць. Поки наші відносини полягали тільки в обміні деякими продуктами та наданням нам люб'язної можливості ознайомитися з місцевими новинами за допомогою вище названої газети Джепс. Ледве отримавши газету в руки, відразу весь заглибився в пошуки в ній, хоч якоїсь інформації про прибуття настільки важливої наукової експедиції, а краще власного портрета на повний зріст у мисливському костюмі та корковому шоломі, щоб одна нога на трупі лева, а у другій руці рушниця та щоб димок ще йшов. На що я зауважив, що Джебс міг бачити лева тільки в зоопарку, і то, тримаючи в цей час. За руку маму. На що він відповів? Навіть уже ескімоси застосовують фотомонтаж для отримання красивих краєвидів Аляски. Хоча всім давно відомо, що там, крім нафтових вишок, уже нічого не залишилось. І я сам міг би бути вже в курсі цього досягнення, якби ми з цивілізацією не розвивалися в протилежних напрямках. Але в цій милій країні, напевно, знайшлося б кілька відчайдушних хлопців, які змогли б увічнити особистість Джепса на сторінках своєї передовиці, якби було в них трохи більше вільного часу. Нашу дискусію, яка дещо затяглася, перервав чи то напівкрик, чи то напіввидих Джима. О, знайшов! Ми тут же заглянули в його другий, більш свіжий випуск і виявили, що знайшов не Джим, а знайшли прикордонники. Точніше, виявили та затримали банду незаконних видобувачів-алмазів на кордоні з сусідньою країною. Були фотографії дві – професора з наручниками і вантажівки без. У статті також вказувалося, що досі не виявлені інші члени банди, а також їх базовий табір, але ведуться їх активні пошуки. Мовчки і спокійно ми відірвали погляд від чотирисмугової капусної газетки і повільно оглянули горизонт. Майже одночасно наші очі вперлися в малесенький стопчик пилу, який був так далюсенько від нас, дуже повільнюсенько наближався і означав значнісінькі проблеми. У житті б я б не повірив, що люди в змозі рити так швидко окопи, якби не брав участь у цьому сам. Причому я бачив працюючого Джепса, але це було вже саме по собі неймовірною подією, і що заради цього видовища варто було проробляти сюди настільки довгий шлях. За 40 хвилин, протягом яких хмарка пилу повністю перетворювалася на стовп пилу, що тягнувся за військовим джипом, ми встигли ґрунтовно окопатись, і якби у нас було кілька гармат, Роммель був би нам уже за виграшку. На джипі приїхали двоє. Засмаглі негри у формі з автоматами і недобрими обличчями. Ми, як могли, намагалися надати своїй англійській місцевого акценту і навперебій ним говорили, що ніяких бандитів ми не знаємо, вантажівки їх ніколи не бачили теж, на якому кораблі вони припливли разом із нами, ми не знаємо, і коли вони обіцяли повернутися, ми теж не в курсі. Військові, так і не промовчені слова і, сподіваюся, не зрозумівши нічого з тієї нісенітниці, що ми верзли, проїхали далі до села. Проїжджаючи через півгодини назад, вони знову подивилися на нас, але ми були вже підготовлені, дружно кланялися, казали «маса-маса» і махали джепсовою білою хусткою горошок. Коли хмара за джипом почала знову зменшуватися, ми попадали під тент від утоми і нервової напруги та ухвалили спільне рішення на честь нашого спасіння сьогодні ввечері влаштувати свято, дмухнути і покликати дівок». Дмухнути – це означало викурити мою заначку, лапату-гілочку марихуани, яка вже давно чекає свого часу в книзі, що її читає іноді Джим, де вона дбайливо зберігалася вже не перший місяць в очікуванні особливого випадку. Покликати дівок – це запросити двох митких сестер-черниць, які ще кілька років тому були нью-йоркськими повіями, що потрапили одного разу в неприємну історію у великому яблуку, і щоб не годувати рибу гудзоні, вони вважали за краще стати на шлях божий, але якомога далі від рідного берега. Одну з них звали Ельза а іншу Єлен, хоча вона просила називати її Єлена, щоб вона не забувала своє російське коріння. Але ми, звичайно, звали її, як нам зручніше, Єлен, а вона більше нас і не поправляла. Відносини між нами за цей неповний місяць склалися досить дружні, я б навіть сказав, сусідсько-платонічні, хоча, як на мене, то вже пора було переходити до м'ясоїдних тьху, тобто плотських відносин. Але стратежний Джебс запропонував не поспішати з цією справою, поза як вони все-таки черниці, нехай і з минулим, але ми як-не як тепер науковці, хоч і наймані. І це нас трохи стримувало та дисциплінувало. Джебс дуже мріяв стати Нобелівським лауреатом, а тут такий шанс. Але сьогодні полуда спала з наших очей, і ми замість наукових знову перетворилися на звичайних, які дивом врятувалися працівників. І тому було ухвалено рішення влаштувати з цього приводу невелике бордельєро місцевого значення із залученням випивки легких наркотиків і, сподіваюся, доступних жінок. Переговірником од нас був одноголосно обраний Джепс, як найбільш представницький і найбільш одягнений, тому що у нас із Джимом з одягу були на двох тільки одні штани з майкою. Добре, що остання була досить довга, щоб прикривати коліна, чого не можна було сказати про штани, для яких і слово бриджі то вже стало недосяжним. Джепс повернувся назад досить швидко. У піднесеному настрої і повідомив, що дами будуть, причому не самі, а разом із флягою спирту. Не встиг я зрозуміти, чому я радий більше, як Джепс одразу ж запропонував сестер поділити заздалегідь. Джим заперечив, що це не зовсім коректно, що ми з ними ледве знайомі і займатися банальним розподілом у такій інтимній сфері, як особистісні міжстатеві стосунки, принаймні, неетично і марно. Серцю, мовляв, не накажеш. Навіть я подивився на Джима, як на інопланетянина. Ні, ну я знав, що він незайманий, але все має свої межі. У них є спирт, у нас трава. Треба ділити зараз, щоб потім не було плутанини. Практично підбив підсумок усім цим просторікуванням Джебс вирішили тягнути папірці з іменами. б сказав, що він тягнутиме двічі. «За те, що ходив!» – заглушив він мій незадоволений окрик. І «Якщо не подобається, зараз схожу ще раз, і Санта з Клаусом уже ні до кого не прийдуть. Вас із вашим виглядом однаково тільки в темряві показувати людям можна». Я потер бороду і кивнув. «Аби ніч була безмісячна!» Встиг мовити Джим, як Джебс уже швиденько нарвав чотири папірці, надписав два з них, згорнув, перемішав, сказав, що тягнутиме перший і витягнув одну з буквочкою «Е», а другу з «Є». «Так, не щастить, так не щастить», – подумалося мені, крутячи разом із Джимом у руках порожні папірці. Джебс поспішив готувати собі на ніч потрійне шлюбне ложе, а наші ковдри запропонував нам постелити на іншому кінці пустелі, ну або хоча б за лінією траншей, яка опорізує весь наш невеликий табір. Переселятися ми відмовилися на відріз і сказали, що позаяк не братимемо участь у нічній оргії, то подивитися, ну або в крайньому разі послухати, якщо ніч усе-таки буде місячна, маємо повне право. Дами прибули вчасно, фляга теж не запізнилася. «Ух, які симпатичні!» – прорекла Ельза, яку багато хто, навіть ті, що жили довго і самотньо в пустелі, однаково назвали б потворною. Друга, Єлен, була незрівняно симпатичнішою за подругу, я б навіть сказав, було в ній щось ангельське, вона була більш стримана на слова тавчинки і тому цнотливо промовчала. «Набридли мені ці мавпи!» – вела далі перша – Цілий день їм торочиш про любов до ближнього свого. Вони кивають дружно, а потім вночі приріжуть свого сусіда і їдять його до ранку. А нам потім тельбухи на суп несуть. Так, Так, із м'ясом тут тугувато. Це нарешті подав голос мій білявий ангел. Тут я згадав, як ти на нас із Джиммі дивилися двоє місцевих минулого тижня. Ми ще подумали, що гомосексуалізм докотився і до цих місць. Джим сміявся, мені стало тоді млосно. Зараз мені знову стало млосно, але вже по-справжньому. Мене врятував Джевс, який крикнув, що стіл готовий. Коли ми зайшли за ряди ящиків, простір, обгороджений ними, можна було цілком вважати за кімнату, мені стало зрозуміло, що готове, скоріше за все, ложе на трьох, а ми з Джимі навіть на першій частині вечора будемо виступати статистами. Такого ми терпіти вже не могли, і трохи перетрусили приготовлену для тріо заводний джепс і черниці постіль, скрутили ковдри і сілися на них верхи ближче до ящика з купою відкритих консервів. Сестри теж взяли найжвавішу участь у поділі постільних речей та приєдналися до нас, і всі заходилися наминати всі ті делікатеси чорного дня, які ми дістали з найтаємніших ящиків. Джебс їв за трьох, видно, збирав кілокалорії для вирішальної битви, а як дійшла справа до консервованих персиків, то він пробубонів із набитим ротом, що може на спір з'їсти й решту п'ять банок. Ніхто, звичайно, не дав здійснити йому настільки мерзенний план, і персики було розподілено більш-менш справедливо. Але при слові «суперечка» я тут же згадав про дядька.